Ezkerra bertzaleak oarronen bitartez berretxin nahi du Euskal Herriko eragile politiko soberanista, independentista eta eskerrekoen arteko indarmetaketa giltzarria dela herri honek aurrean dituen bi erronka handiak arrakastaz gainditzeko. Alegia, gatazka politikoa akordio demokratikoaren bidez kompon bidean ezartzeko eta beste bizitza eta antolaketa eredu sozioekonomikoa eraikitzeko. Indarmetak eta hori ematen ari daia da lehenengo fruituak. Izan ere, jendartearen gehiengo zabal zabala artikulatzen ari da aipatutako bi gai nagusien inguruan. Herri honetan gehiengo osoa daia ia da gataska politikoaren behin betiko konponbide demokratiko elkarresketatuaren alde dagoena. Azken eusko barometroak 1638aren aldekotasuna agertu du adibidez eta eta gobernuen arteko negoziak eten inguruan, eta bestetik, bizi dugun krisi gogorraren aurrean, indarraundia hartzen ari da Euskal Herrian, beste eredu sozioekonomiko bat eraikitzearen aldeko ideia. Indar soberanista, independentista eta eskertziarren arteko elkarlanak, fruituak eman ditu, bai 2000 eta hamaikako bi hauteskunde emaitzetan, eta bai, azken urte horretako herri mobilizazioetan. Horregatik, ezkerra bertzaleako oso argi dauka hori dela jarraitu beharreko bidea, baina ez, soilik hautezkunde parametroi begira, baizik eta konponbide eta bizi eredu perspektibatik modu integral batean. Horregatik ari gara, Eusko Alkartasuna, Alternatiba, Aralar eta abertzaleen Batasunarekin batera, Euskal Herri osorako oinarrizko lotuneak eraikitzeko bidean. Apostu, erabat estrategikoa dela deritzogu. Hori guztia kontuan hartuta, txalotu egin nahi dugu, ara larralderdiak egin berri duen batzar nazionalean indar metaketaren apostu horri emandako bultzada sendoa. Batzen gaituena sendotuz lortuko dugu Euskal Herria bake, demokrazia eta justizia sozialeko egoerara eramatea.